Петро і Деякон поскидали шапки і війшли в церковну ограду. Обоє церковних дверей були відчинені навстіж, і крізь них було видно, що всередину набилося повно людей. Блакитні клуби кадильного диму стелилися над головами парафіян. Де-не-де мерехтіли, розпливаючись вогники, як маленькі зірочки, зрідка чувся тихий спів. Не всі люди могли протопитися в церкву, Багато хто стояв на перекошених східцях паперті. Гурт молодих селян оточив сліпого бандуриста, що сидів на землі, недалечко від східців. На другому кінці юрмились біля когось дядьки, молодиці, хлопці. «Кінчається служба», – тихо промовив деякон, зупиняючись Калогради. Петро теж спинився біля нього, обидва замокли, прислухаючись до неголосних звуків, що линули з розчинених дверей. Навколо було тихо, Тепло і надзвичайно сумно. Гілля похилих верб, немов, застигло в нерухомому повітрі. Крізь молочний серпанок, що затяг небо, загорілися на заході червоні смужки, полиски і розлилися тихим сяйвом поверхівкам верб по стінах церкви, по білих сорочках селян. Кілька хвилин товариші стояли мовчки, поринувши в мовчазну молитву. Нарешті деякон сказав Петрові, «А ну, парубче, ходімо лише туди послухаємо, про що люди гамонять. Може, воно і нам згодиться?» Петро кивнув головою, і вони підійшли до гурту людей в протилежному кінці цвинтаря. Проштовхнувшись поміж чоловіками і жінками, Петро й деякон побачили трьох жебраків, що сиділи на землі. У одного з них нога була на дерев'янці, і рука вивернута, інші два не мали ніякого каліцтва. Відрослі бороди їхні чуприни були присипані сивиною, очі поглядали бадьоро і гостро. А зважаючи на здорові, хоч і худі їхні тіла, не можна було не дивуватися, чому ці молодці записалися в число калік і вирішили жити з милостині. Однак гурт, що оточував старців, ставився видно до них з цілковитим співчуттям. Побачивши жебраків, де ледве стримав здивований вигук – а потім ще ближче підійшов до них. «Не бійтеся, панове, не піддавайтеся ляхам», – говорив кривий старець. «Їхнє панування залишилося тільки сім днів, а вішення буде сім літ. Цариця за нас заступиться». «Цариця, чуєш, цариця допомогу дає», – рознеслося в гурті. «Дай Боже їй долю, пошли їй віку довгого, чути було то тут, то там. Та стривайте, хто сказав це?» Звідки вісті? Чи правда ж почулася з іншого боку? «Правда така, як і те, що в нас сьогодні свята субота», – провадив далі Кривий Старець. Заступник і молільник наш, отець Мельхіседек, повернувся з Росії, бачив сам ясні очі цариці, і вона йому ласкаве слово сказала. «Тепер би й виступити проти ляхів. Тільки як? Голими руками жару з печі не вигребеш?» «Щепак», – заговорив знову старець на дерев'янці, – «тільки дурень голими руками за жар хапається, а розумний чоловік припасає на той випадок кочергу». «Правда, але де ж її взяти? Була б охота, знайдеться, та ще така міцна, що й сам дідько не зігне», – промовив загадково старець на дерев'янці, і значуще підморгнув бровою. Хм, знову ж таки голови немає». Ми, а без пастиря, подав хтось голос з протилежного боку. Є голова, є такий козак, запорожці його на те поставили, відповів Каліка. О, хто такий? Максим Залізняк, промовили разом жебраки. Максим Залізняк, залунало в гурті. Максим Залізняк, скрикнув сподом і Петро. А ти хіба його знаєш, спитав Деякон. А як же, батько в моєму він добрий приятель, тільки я не думав, що його всі знають. Ге, батька Максима всі знають, від моря до моря», – голосно сказав деякон, «а як свечне він, то з усіх лісів посиплються тисячі добрих козаків, як горіхи сторби». Жебраки почули деяконів голос, і Петро побачив, як вони непомітно кивнули йому головами. Тим часом по східцях паперті почали сходити один за одним селяни, які були в церкві. Кожен з них поспішав приєднатися до гурту, що оточував калік. Запитання й відповіді змішувалися в загальному гомоні. – О, Максим Залізняк, щирий козак, з ним не те, що наляха, а й на турка не страшна, – говорив голосно деякон, звертаючись до селян. – Правда, правда, ми всі за нього, – погоджувалися його слухачі.